Сім підземних королів. Екскурсія до печери Еллі почала вчитися їздити верхи. Її вмовив Фред. «Послухай, сестричко», – сказав хлопчик, насуплюючи вицвілі на сонці брови. «Це ж буде просто ганьба, якщо ти, поживши у нас, не повернешся вправною наїзницею. І це ти, досвідчена мандрівниця!» Умовити Еллі було легко. Білканінг дав племінниці у повне розпорядження сумирну конячку. У Фреда ж був гарний скакун, оскільки він чудово їздив верхи і не раз заміняв батька на роботі. Першими днями було важко. Увечері Еллі не могла сидіти, у неї ще спина, боліли всі кісточки. Вона геть погано спала. Але вона те все стерпіла і настав день, коли верхова їзда перетворилася для Еллі з катування на задоволення. Тепер прогулянки дітей стали значно витривалішими, іноді вони від'їжджали миль на десять від домівки. Одного разу Фред запитав Еллі «Ти чула про мамонтову печеру?» «Звісно», – відповіла Еллі. «Нам про неї розповідали в школі. І це найбільша печера у світі». «Ти не казав би так, коли б побачив країну підземних рудокопів?» – розсміялася Еллі. «Ото справді печера!» Фред засмутився, як завжди, коли Еллі ніби ненавмисно хизувалася своїми спогадами. Звісно, і з ним траплялися пригоди. Одного разу під час хуртовини в кордильєрах він заблукав і мало не захляк від холоду. Іншим разом за ним гналися степові вовки – і тільки баский кінь врятував його від загибелі. А ще він звалився з дерева і зламав ногу. Що й казати? Це були виграшні справи. І вони високо ставили його над іншими хлопчиськами. Та чи було все це чогось варте, порівняно з тим, що пережила Еллі. Фред навмисне почав розмову про печери. Йому хотілося показати, що й Айова може дечим похвалитися. Миль за двадцять від їхньої ферми у глибокій ущелині був вхід до маловідомої печери, куди ще не діставалися туристи, де вони не відбивали на згадку уламки сталаскитів і не писали свої імена свічковою Кіптявою на стінах. «Давай побуваємо там, Еллі», – запропонував Фред. «Це далеко, і раніше я тебе туди не кликав, але тепер ти вправна вершниця» і тобі нічого не варто подолати такий шлях. Еллі погодилась. «Ми відпросимося на цілий день», – продовжував хлопчик. «Прихопимо з собою все, що треба для тривалої прогулянки, і візьмемось за дослідження». Наступного дня приїхали рано вранці. Еллі везла із собою повну торбу харчів. Тітонька Кет не поскупилася і поклала туди стільки всього. Що, мабуть, вистачило б на три дні. Перед Еллі вмостився тотошка. До сідла Фреда причепили валізу. «Навіщо вона нам?» – запитала дівчинка. «В ній човен, парусиновий, складаний», – похвалився Фред. «Мені його зробив тато. Подейкують, в одному із гротів є підземне озеро. Уявляєш, як там цікаво покататися при світлі смолоскипів». Діти їхали неспішно, і сонце відбилося досить високо, коли вони дісталися до входу в печеру. День був ясний і теплий, але з темного отвору віяло вогкістю й холодом. Еллі здригнулася і щільніше закутала плечі теплою хусткою. «Ти знаєш, Фредді? – сказала вона. – Зараз я згадала, як ми з дядечком Чарлі, Левом, Тотошкою і Вороною Кагікар Оце так само стояли біля підземного ходу, показаного нам королевою польових мишей. Хлопчисько обурився. Слухай, Еллі, сердито мовив він, з твого боку це просто неподобство влаштовувати такі штуки. Які? – з невинним виглядом запитала Еллі, хоча очі її посміхалися. А такі, коли ми зі страхопудом, коли людожер, коли мишача королева. «Хіба я винен, що мені не довелося там побувати?» Фред мало не плакав від злості. «Вибач, Фредді, я більше не буду», – пообіцяла Еллі, і хлопчина мало-помалу заспокоївся. Зрубавши кілька смолистих сосенок, Фред зробив в'язку смолоскипів. Сірники в нього були в нагрудній кишенці ковбойки в бляшаній коробці. Хлопчик прив'язав до камені кінець тонкої мотузки – змотаної у великий клубок. «Я все передбачив», – сказав Фред. «У таких печерах легко заблукати». «Тільки не з собакою», – заперечила Еллі. «Тотошка завжди зможе вивести нас по сліду». «Чи не так, Тотошко?» Песик ствердно загавкав. Діти ввійшли в печеру. Фред йшов першим. Він ніс за плечима валізу з човном, до якої були пришиті лямки. У руках він тягнув смолоскипи. За ним просувалася Еллі. В одній руці вона несла провізію, в іншій – клубок ниток. Тотошка йшов позаду. Печера йому не подобалася. Він підозріло принюхувався і гарчав. Щоб не пропустити продовження історії, Підписуйся на канал і став лайк цьому відео.